Hvor mange vinduer skal vi skifte i dag? 6. Skal du række mig savn? Vilken? Hvad Værsgo. Vi skal lige have rammen ud. Forsigtigt. Åh, den er fuldstændig råden. Ja. Du må gerne smide det hele ud i containeren. Okay. Jeg kommer og hjælper dig med at få det nye vindue op. Det er tungt. Fint. Vi hejser det op, ikke? Jo. Vi tager ruderne ud, og så hejser vi vinduesrammen op.